Кіфська чаша. Частина перша. Скіпур і Агал. Спекотний полудневий вітер нів запах полину, лоскотав ніздрі, збуджував і тривожив. Манив не просторами. На серці ставала щімко, Агал заплющував очі, і здавалося лежав один серед безкрайнього степу на м'якій ковелії. Тільки шерехтіла трава від легких доторків вітру і здивовано посвистово ховрах, збентежений неочікуваним сусідством. А вітер, спотені зачепившись за Ольвійську стіну, вирвався на лиманну широчинь, ширяв над водою, полохаючи чайок, гнав хвилі, пустотливо бризкався піною і, набравшись дрібних бризок, важче статечнішав, і вже спроквола повертав за течією, де відкривалися сині простори Евксинського фонту. Наздоганяв важкі навантажені зерном галери, ліниво напинав вітрила, і раби стомлено піднімали довгі весла, радіючи хоч короткому перепочинку. Попереду ж далекий і небезпечний шлях, бурі, вузькі протоки на берегах яких живуть напівдикі варвари, гострі підводні скелі, яких вітер розтращив уже не один корабель. А Гала вабили морські простори. Він мріяв про далекий мілет. Понтакл казав, що більшого і красивішого міста нема в усьому світі, і що навіть Ольвія порівняно з мілетом все одно, що пшенична зернина проти оливки. Агал не вірив Понтаклові, знав, як тужив старий грек за Мілетом. Навіть величний біломармуровий Ольвійський храм Аполлона Простата, за твердженням Понтакла, був гіршим від Мілетського. Звичайно, це казка, проте Агал розумів грека, як часто йому снилися степи за Борисфеном і тисячні табуни. Білі коні пили річкову воду і ржали, і мчали кудись у степ, витолочуючи соковиту весняну траву. Білі з темними, блискучими, вологими очима молоді коні, красивіших за яких немає у скіфських степах. А може й справді десь є такі ж білі табуни? Ще дід розповідав Галові, що там, де сходить сонце, далеко-далеко, куди не потрапляв ніхто з їхнього роду, Тече серед степів ріка ще ширша і повноводніша за Борисфен. Але й це либонь була казка, бо хіба може існувати на світі більша і могутніша ріка. Греки, правда, казали, що десь за понтом Евксинським у полудневих краях вливається в море ріка, до витоків якої ще не допливала жодна людина, що вода в тій ріці каламутна і живуть у ній зубаті дракони котрі пожирають людей. Ріка Табуцінта не замерзає, і там люди ніколи не бачили снігу. Агал вірив і не вірив тим байкам, бо хіба можуть бути такі ріки, щоб у зимку не замерзали? Понтаков твердив, що сонце над тією каламутною річкою стоїть завжди високо. Певно, так забажалося богам, проте Агал тільки посміхався. Чи бо існують боги, могутніші за їхніх, скіфських? Навіть сам Зелес не може поміряти з ними силою, дарма, що греки спорудили йому великий храм в Ольвії. Скіфські боги живуть і кочують степом разом з людьми. Вони завжди поруч. Коли їх добре попросити, вони прижинуть дощ, чи навпаки, розсіють хмари. Тихомирять злих духів і вилікують недужого. Агав знав, чому його боги могутніші от грецьких. Бо ті мають владу лише в Ольвії, оточеній товстими стінами, Може, ще над навколишніми степами, де греки вирощують виноград та пшеницю. А далі починається володіння його богів, і немає їм кінця, Є балибон далеко на півночі, де кінчаються степи і починаються густі ліси. І де живуть зовсім інші племена, котрі полюють на диких звірів і продають скіфам бджолиний мед та хутра. Агал заплющив очі і уявив собі цей ліс. Суціль дуби з широкими галявинами. Певно гарно ходити таким лісом у літню спеку. Пахне медовими травами, а не гірким полином. Прохолодно ще бачуть птахи, і дерева шепочуться між собою. Колись він обов'язково подасться до справжнього лісу.